Kedves ismerősöm írta azt, hogy tegnap volt először a, a fiával idegenbe, hazaira mindig kijön, idegenbe volt, és hát a, a gyerek már minden idegenbeli meccsre el akar menni. Már most kijelentette, mert annyira jól érezte magát. Sziasztok! Ez itt a nekünk a Kispest, nem podcast, hanem kiveszélő második adása. Pár órával vagyunk a Videoton Honvéd meccs után, és hát nyertünk 3-0-ra elég, elég szép teljesítménnyel, egy elég jó meccsen, egy nagyon jó hangulatú meccsen. És most erről a meccsről fogunk négyen beszélgetni. Egyelőre a felállás ugyanaz, mint múlt héten. Itt van velünk Koncsik Tibor, a KLT elnöke, Kasszás Kálmán, klub és Kriski Zoltán Pisti a tábor egyik vezetője, aki még egy vendéget is hozott magával. Szia, Laura! Ő azt hiszem, most még egy kicsit délutáni ellásson van, én pedig a Zsó István Hanta vagyok, és hát szerintem vágjunk is bele. 3-0, hogy tetszett? Hát, ha én kezdhetem, én nagyobb ellenállásra számítottam a videót, hogy ezt bevallom. Tényleg egy kicsit olyan volt, mintha ők az LB3-ból jutottak volna föl, és akkor most szoknák az osztály, de persze nem erről van szó, hanem egy teljesen a csapatról beszélünk még. Hát a 3-0 az pedig lehetett volna több is. Ebben az esetben vezetnénk a tabellát, de szerintem ez egy nagyon szép eredmény volt így is. Hát TV-e én nagyon örültem ennek az első 20 percnek, mert ez káprázatos volt, hogy szinte átsajött a videóton a félpályán, és talán másfél perc után volt az első olyan lövés, ami akár gól is lehetett volna. Te De talán még sorra, volt. Hát talán annyisa, és sorra vezettük a, a támadásokat, a veszélyesebb támadásokat, letámadtuk őket, szóval se jutottak, úgyhogy ö, nekem ez nagyon tetszett, hát az eredmény meg pláne. Azzal egyet értek, hogy ebből több is lehetett volna. Hát én nagyon-nagyon örülök az eredménynek, a mutatott játéknak is, a tábor létszámának is, tehát szerintem minden szempontból full extra volt a tegnapi nap. Én nagyon tartottam előzetesen a mester, tudom, hogy mindenki azt mondta, hogy a videó 10 játékos hozott, meg nem álltak össze, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján én tartottam tőle, hogy megint a számunkra eredmény lesz, de de hát volt a csapat, hála jó Istennek, úgyhogy, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, mint ahogy az a hangomon is hallatszik. <gül> Igen, ugye, hogyha megruktuk volna az öt gólt, akkor, akkor állhatna még a rajt célgyőzelem, sajnos ez nem jött össze, így azért, így azért nagyon érdekes dolog. De azért nem baj, hogy az a csákvárvezet, aki -e vasasnak durantott egy négyest, szóval, hogy... Igen, meg a, talán azt hiszem a BVSC ajka 4-0 is olyan, hogy, hogy az még a végén egy ilyen, ilyen körbeverés lehet, vagy körbeverés De akkor alapja. A Szegeden kívül minden riválisunk kikapott ugye, tehát a kecskemit kikapott a szegettől, a van. Vasas kikapott. Ne, a mezőkövés nyert. Ja, nyert. Igen, a mezőköves nyert. Igen. Nem soroltuk el szerintem a múlt héten a, a Bahadba. Hát azért úgy szóba szoktak kerülni, azért a, a tavaszuk azért hozzánk hasonlóan erős volt. Sőt. De igen, ők nyertek. Ők, ja, hát jó karcag ellen. Még akár melyik csapatnál van a csertői, szerintem az a számolni kell, hogy ott valami kialakul. Hát Másodosztályba úgy néz ki, igen. Ugye, ugye ezzel megint, megint előállt az a helyzet, hogy ami ott a másodosztályúak vagyunk, még mindig nem állunk feljutó helyen. Bár most legalább valami olyasmit villantottunk, amire most már mondhatjuk azt így az első megy után, hogy, hogy ez a feljutás ez, ez egyre komolyabb egy meccs után szerintem egyébként nagyon nagy bátorságját jelenteni, de mivel múlt héten is azt mondtuk, hogy ez az elvárás részünkről, ezért azt gondolom, hogy a csapat most rá, vagy alátámasztja ezt, amit mi gondoltunk. Hát persze nyilván egy meccs után nem lehet ezt kijelenteni, de én már múlt is azt mondtam, hogy feljutó feljutó helyre várom a csapatot. Ugye ez vagy az első, vagy a második hely. És ez továbbra is fenntartom, még akkor is, hogy ez csak egy, egy mérkőzés volt, de, de a csapatjátékát látva én nagyon bizakodó vagyok. És ha hozzávesztük azt, hogyha a kántor visszatér, azt szerintem, hogy nagyon-nagyon sokat fog dobni. Akár a pontrúgásoknál, meg úgy általában mindenféle játékba. Igen, kántor, majd még térjünk ki, mert, mert ez egy érdekes dolog volt a ugyan mérkőzés végén, hogy pintét hozta be középcsatárnak. De még visszatérve erre a, erre a a teljesítményre, amit mutattunk, ugye nagyon sok dolgot láthatunk, ami visszaköszönt az edzőmecsekről. Tehát a, a csonka szögletére érkező ember, ezt edzőmeccseken is többször láttuk, hogy a, hogy a pontrugásai a szélről adott labdáira megvannak a fejelő embereink, megvannak azok, akik le tudnak válni az emberről. Helyzetet tudnak kialakítani, hogy rögtön a 13. percben csonka szöglet, baki, Csontos. csontos, bocsánat, csontos. Igen, csontos. A lesz a gól királyunk, ahogy igen, megállapítottad igen. Gomáromban. Épp én nem engedek. <gül> szóval, hogy igen, az, azon a szögleten látszott, hogy ott már van valami. Ugye a második gólunk egy, egy labdaszerzésből indult a saját térfelünkön, ami nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá. A szamosi először ilyen lépésben majd egyre nagyobb sebességgel kezdte elkövetni a támadást, a pekár szerzett labdát a 16-osunk és a félpálya közötti területen, és indította a Megyest, egy-két Csellát karistolt, hogy továbbrakta Hangyának, Hangya levitte az alaphonalig, visszapaszolta, és az érkező Szamosinak egyszerűen csak be kellett gurítani a 11-ről. Teljesen tudatosnak tűnt az a, az a dolog, hogy, hogy elindultak a labdaszerzésből egy ilyen, ilyen nagyon erős direkt focival ki a szélre, a szélső mellett elmegy a, a szélsővédő, alatt emberfölénybe voltunk, és az érkező embernek már csak be kellett rúgnia. Igen, szent, ezt a múlt beszéltük, hogy ez a egyes oldal így együtt az nagyon erős, Nem, nem csak az MB2-be. Hát most a következő megcsin, ott kiállították két-két teljesen buta pofázásért. a második sárga egyébként azért az, főleg úgy, hogy az elsőt is ilyenre adták. Én szerintem azért ez... Ugye pár perce után történt ráadásul. Szerintem ez, ez nem volt... Tehát ez két ilyen, én nem szokás szerintem két sárgát adni egymás után gyakorlatilag. Annak ellenére rálegyintett lehetett volna, hogy, nyesz, hogy nem csinálja, de... Mert amit láttam, ott igazából csak a levegőbe boxolt a bíró felé, tehát nem tűnt úgy, hogy ez... Hát rálegyintett a bíróra, de értett, kapott előtte egy vagy majdnem ugyanilyen ér, egy kakaskodástnál. És ezzel kiállítani valakit, Mondom úgy volt vele a bíró is, hogy kiállított egyet a videótonból is vezetünk három múlra. Meg hát az, hogy a bíró látta végig, hogy ezt a medgyestől udalják egész meccsen. Tehát szerintem egy kicsit itt lehetett volna nagyvonaluk, nem kellett volna nem kiállítani. Jó teátrális volt a mozdulat, látványos volt, de én akkor ezt mondom, gondolom, hogy nem kellett volna kiállítani ezért. Nem tudom, érdekes ez a nagyvonalúság kérdése, ugye a, a bal oldalon a hangya és a kovács egész meccsen, hogy mondjam, faragta egymást. A, a hangya sárgája előtt talán egy fél perccel volt az, hogy a, a kovács beállt elé, talán vállal, a hangya nem tudott tovább menni, lepattant róla, majd utána az ellentámadásból a hangja beleszállt a kovácsba, abból indult ki a kakaskodás. Ez is egy ilyen, de érdekes dolog volt, a... ja, hát Azért azt szerintem ne várjuk, hogy velünk nagy lesznek. Tehát, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján minket ott ütnek a bírók ahol csak lehet. Most az első gól egyébként ott ugye fölmerült, hogy az lesz, nem lesz, hogy zavarta -e a medgyes, a kapust, hogy nem. Igen. Én azt mondom egyébként, hogy itt mondjuk nagy voltak. Tehát ezt, hogyha befújják, akkor szerencsére nem ért bele. Ugye, de akkor még mindig visszatérve a hangyára, ugye őt egész meccsen fújolta a videóton tábor, mondjuk tett is érte az elmúlt hetek vagy hónapok nyilatkozataival. Én nem gondolom, hogy rosszat mondott volna rájuk. A klubot citt, a szurfúk. Nem a klubot. Azt mondta, hogy kizárta ezt a hat évet, mert úgy bántak vele, hogy nem lett volna de szerintem hát... visszanészetet nem mondott rájuk rosszat. Tehát hát... szerintem nagyon korrekt módon viselkedett, mert nem kezdte el őket herótozni, nem örült annak, hogy ide jutott a klub. Természetesen ha valaki sért, magát, és valaki azt mondják, hogy az életben soha többet nem fog tudni futballozni, akkor mit kellett volna mondani? Szóval a helyzethez képest szerintem maximálisan korrektű járt el, és a vége pedig ugye bizonyított a tábornak is a mert hát ennek ennyire azért a szurgói lélek, az, az nem ilyen reálisan értékel el egy mérkőzésen. Nyilvánvaló volt, hogy fújulni fogják. Igen. Ez nem is kérdés, mi is fújot volna fordított helyzetben. Mint ahogy egy... a gyúcsot is fújoltál. Hát persze, de nincsen ezzel baj, csak azt mondom, hogy ettől függetlenül, a hangja szerintem korrektű járt el a videótonnal. Igen, de ahogy, amire, amire inkább akartam beszélni, az, a, az hogy, hogy kicsit úgy tűnt, hogy néha túlpörgi a mérkőzésen az egyes jelenetre. Ála Istenek, hogy végre vannak egy játékosaként. azt mondom, hogy nem ilyen havérük is buzik, aki akik, akik semmiben nem tudnak beállni. végre van egy baki közepén, aki, aki elviszi a csapatot, van normális csapatkapitányunk, nem egy ilyen lesítőt szemű halkszavú, érted van egy konfliktus, oda mennek az egész csapaton látszik, hogy együtt vannak a góloknak, kimennek a feckóhoz, a meccségén átölelik egymást, úgy oda a táborhoz. Szóval, hogy szerintem ez nagyon is kellene ilyenek, és igenis legyenek egy ilyen meccsen túlpörögve a játékosok, és egy kicsit nem kell, hogy nagyon, de az hogy a, 80-as púlzusuk fölmenjen, azt szerintem is elvárat, és örülök is neki, hogy végre ilyen játékosan is vannak, mert a szükségünk volt már erre. És szerintem ez az a mentalitás, hm. amit már tavasszal látunk, ezért voltunk ennyire bizakodóak itt mindannyian, hogy fejútást várunk. Hát hogy, hát érted, hát nem, lehet, nem lehet ilyen, semmilyen karakter nélküli emberekkel csinálni, mert egy karakter nélküli emberekből, egy karakter nélküli csapat lesz. És annak mi lesz a vége? Hetedik lesz az mb 2 Nekem tényleg jól néztünk ki, főleg a, a, főleg a tábor. A, arra mindjárt kitérünk, de nekem a belső középpálya is nagyon tetszett, hogy a, hogy a pekár gyakorlatilag sérülésig mindenbe belement, a szamosi mindenbe, a somogyi nagyon jól szállt be. Egészen, egészen elképesztő volt, hogy a videóton próbálkozhatott, de ott volt három egyébként kisgyerek. Gyakorlatilag középen, és nem, nem tudtak mit kezdeni velünk. Na, nagyon jól nézett ki, nekem nagyon tetszett. Nekem néha tényleg az volt az érzés, hogy osztálykülönbség van a két csapat között. Annyira el tudtuk rakni a labdát, annyira gyorsabbak voltunk. Hát volt valami játékszerűségünk Igen. a Videoton az? Ami hát ha jó belegondolsz, akkor volt a túlvelnek egy nagy védése, hogy azon kívül nem volt helyzet a Videotonnak. Talán távoli lövéssel próbálkoztak, de, de el lett folytva már a vagy a saját térfelükön visszaszereztük a labdát, de 16-osokunk nem nagyon jutottak el. Ha, és bedobtad előbb a tábor, de mert rátérnénk a, azért, a, a... Én még visszamennék ahhoz, amikor a Tibi mondta ezt a kántor dolgot, hogy majd, hogyha visszatér a kántor. Ugye tegnap előállt az a furcsa helyzet, hogy se a kántor, se az Írik Farkas nem volt a padon se. Ami, ami azt jelentette, hogy a hogy a Simon, akinek azért tegnap nem igazán ment a játék, beleszállt a dolgokba, kellemesen faragta az embereket, tehát ezért a, a meggyesnek volt területe tőle, volt lehetősége tőle, de az, hogy, a, hogy amikor a Simont lehozta a fecó, akkor a pintét kellett beküldeni a középcsatárba, Megint egy olyan játékos, akit meg kell nézni, hogy működhet-e ezen a poszton. Mindez történt 3-0-nál, amikor egyébként az utolsó 20 percet simán beküldhettük volna akár a kovácseréket is, vagy bármelyik fiatalat, hogy akkor kapjon plusz-plusz játékpercet. De nem, nekünk kell egy középcsatár mindenképp, és most nem volt jobb ötlet Pinte. Ez... Hát figyelze, ezt a Fecko az Ankéton elmondta, sok jó dolog, vagy csak érdekes dolog szerintem az ankiton egyébként nem hangzott el, de azt mondta a feckó, hogy nekünk nincsen olyan játékosunk jelenleg, aki 15 gólt fog rúgni. Tehát, hogy lesz 6-8 olyan, aki 3-4-5 gólt fog szerezni. Ezzel is kezdődött tegnap, is 3 játékosunk rúgta a 3 gólt. És egyik uh, se csater. Így van, de hogy, hogy uh, szerintem jelenleg ez, ez várható. Tehát, hogy nem sok olyan van a piacon, akit kezdőbe tudsz igazolni. Ezt el is mondták, hogy olyat nem fognak hozni, aki, aki vagy jó lesz, vagy nem. Szerintem nagyon ne várjunk érkezőt. Én ezzel azért vitatkoznék, mert most augusztus 31. hát valahogy így, így. Na most addig az egy jó fordulólem lemegy. Most, hogyha lesz mondjuk egy center, aki nem játszik huzamosan, vagy akármilyen szituáció elő a, a csapatánál, könnyen válthat, és én, én szerintem akár az utolsó nap is tudunk igazolni. Hát legyen így. À, akkor úgy látszik, akkor addig, addig a pintével próbálkozik. Hát most nem volt jobb ötlete. Most nézem itt, a, előttem van a padnak a listája, a sorban még rajta kívül a keresztes Noel volt, meg a kovácsarik, és akkor így ennyi. Na jó, 1500-an voltunk majd nem lent. 7000 fő. Szerintem az meg volt az 1500, mert a szomszédos szektorban is, ami már ugye elvileg a videótonszorgulóknak volt, fönntartva, legalább 100 ember volt. Igen, megségületet amikor a csapat Elment a tábor elő, akkor meg ott a hosszanti oldalon is nagyon sok kis szurkoló volt, aki de a meccs közben ilyen én nem is vettem észre, de hát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon extra teljesítmény volt. Még vasárnap pont, amikor dolgoztam, akkor eszembe is jutott egy pillanatra, hogy nem lehet, hogy valaki szórakozott velünk és hogy egyeket a vendégbe, hogy, hogy ilyen sokan leszünk, de aztán, hogy elnéztem az összeállítást a táboron belül, gyakorlatilag, a 90% látásból ismertem az embereknek legalább. Öt nagy busztele, én nem is tudom, hogy mikor mentünk utoljára így. A, a szurkolás szerintem az, az extra volt, úgyhogy ö, remélem, hogy a Budafok ellen ugye, úgyis a nap lesz. Remélem, hogy 5-6 ezer néző ki fog jönni. Egyébként megnéztem, hogy mikor volt utoljára ennyi néző MB2-es mérkőzésen. Szerintem egy Györnyire csáza kb. Így van. Tehát, hogy az elmúlt 15 évben, ami nem a diósgyőr vagy az etó feljutását eldöntő mérkőzés, amire ilyen 7-8 ezeren kilátogattak, akkor 2022-ben és 2011-ben volt egy olyan Diós Győrnyi Regyháza, amire ennyi néző ment ki még MB2-be, de hogy magunkat is kontextusba helyezzük, a nagyjából 1500 plusz még a mellette lévő szektorokban lévő kisperc száma, az nagyjából annyi volt, mint a Szeged Kecskemét, tehát két száz plusz ezres város rangadóján vagy mérkőzésén a teljes nézőszám. Ahogy a, egyébként a Vasas csákváron is ilyen 16700 ember. Ami nyilvánvalóan nem igaz. Hát a képeket elnézve... De igen. ezt ezt a Vasastát. De a Szegeden, Szegeden is kételkedtem abba az ezer valahány százban. De hogy, hogy ez egy egészen extrém dolog volt itt az MB2-ben is. este 8 órakor, úgyhogy a harmadik szezont kezdjük az MB2-be. Én szerintem ez nem is szorul magyarázatra, tudok. És Akkor még mondok én egy olyat, hogy ha itt még van egy, ott lettünk volna 2000-ben is, mert én rengeteg emberről tudok, aki else indult, hogy nincs egy. Igen, így ez már a. Megvonzás egyébként szerintem, amikor azt látják, hogy mindenki jön, akkor, akkor már mindenki ott akar lenni egy ilyenen. Egyet ezt mondjuk már kiangosan, hogy, hogy nem érdemes otthon maradni. Tehát szoktuk mindig mondani, hogy nem ne maradjatok otthon, helyben mindig van valamilyen megoldás, hogy megnézhesd a csapatot. Ha vagy a vendégbe, vagy a hazaiba, de mindig mindenki bejut a stadionokba alapvetően. Tehát nem érdemes otthon maradni, csak azért, mert, mert azt látod, hogy nincs egy Igen, de most egy 5 -5 azért. Amiről múlt héten is beszéltünk, hogy jönnek ezek a kisebb vendégszektoros emberi túrák, ha most még a Budafokot beúzzuk, akkor utána nem is tudom, ahelyett, hogy vagy először. Tehát, hogy azért vannak kétségeim a fel, hogy ezek hogy lesznek megoldva. Hát, ennek ellenére én továbbra is. Én, nyilván én is azt mondom, hogy neki jöjjön el, mert eddig sosem volt hogy valaki kimaradt, csak hogy, hogy ez hogy fog működni, ezt, azt nem tudom. Budafok a következő év. szemből milyen volt a szurkolásam Hát szenzációs a szokásos. Én, én mindig nagyon büszke vagyok, mikor ezt a, a tábort hallom, és, és ugye közéjük tartozom még akkor is, hogyha nem onnan nézem, ahol ti vagytok, de pont azért nézem onnan, mert, mert, mert élmény távolról, távolabbról az hallani, meg, meg látni, amit, amit a, a tábor csinál, úgyhogy ez szívet melengető. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy a, a Fejérvári tábor kicsit el volt varázsolva, azon gondolkoztam egy időben, hogy vajon mi bajuk lehet a, a, a honvéd kajakosaival, atlétáival, kosárlabdázóival, mert végig a budapesti honvédot szitták. Mi meg Budapest honvéd vagyunk, úgyhogy nem vettem magamra a, a tócsárulást. Visszatérve a, a mi táborunkra, tehát ahogy el, te is tehát ez elképesztő, hogy, hogy ö, ö, ilyen időpontban, távolságban ennyi, ennyi szurkó eljön, és nem csak hogy eljön és leül a, a székre és nézi, és esetleg tapsikol, hanem 90 percen keresztül végénekelt a, a, a, a meccset. Úgyhogy ö, két, két szívmelengetőt láttam a, a tegnap este az egyik a tábor volt, a másik meg a csapatjátéka. a hát, nem is kell. Csak nem is kell, így van. ó hát hétvégén Budafokkal játszunk. Ugye a Budafok a tavalyi ötödik Szent Lőrincsel döntetlenezett. Vasárnap hét órakor, ráadásul a klub 116. születésnapján. Ami azt gondolom, hogy hogyha már maga a csapat teljesítménye és a meccs miatt nem jönnének ki az emberek, akkor azért a klub nap és a a kísérő rendezvények talán megmozgatják az emberek. Igen, ez most egy kicsi szerintem jobb is lesz a, a szokásosnál, mert nem csak a, a sablonos programok lesznek, hanem ha jól tudom, akkor ez DJ. Szerintem délután háromtól vagy négytől, ott az oroszlán mellett lesznek. Lesz egy kvíz, köszi Kármár megcsináltad, meg lesznek felnőtteknek is a programok, ha jól tudom. Úgyhogy továbbra is áll, hogy senki nem maradjon, ott semmiféleképpen és jó lenne egyébként szerintem beállni egy ilyen 5000 körüli számra és a rangadókon meg telirakni a stadiont. Tegyük még hozzá, hogy a, a Pabba lesz két legendánk. Ki a most? A Gyimesi Laci és a Csebondi fog jönni, úgyhogy jól emlékszem, öt órától lesznek ott. Meg azt is hozzá lehet tenni, ez a Budafok, ez most tényleg nem akarok nagyon rosszakat mondani rá, de nem tűnnek annyira erősnek. De év Én óvnám attól a csapatot is, meg minket is, hogy ezt előre lefutott mérkőzésnek nézzük, mert ez szintén egy nehéz mérkőzés lesz. Én azért sok gólos győzelmet várok. Fú, én soha nem várom már. 1-0 jó. Tehát nekem teljesen egyébként, hogy nyerjünk, és rúgjuk le magunkra az MB2-t most már végre. Nem tudom, én bevallom ezzel a videótól megcsőt, nagyon be voltam attól, hogy itt aztán tényleg bármi megtörténhet, mert mert ugye a videótól semmit nem tudtunk. Azt tudtuk, hogy igazoltak egy csomó játékos, de hát abból bármi lehet. E, eméltek a felkészülési meccseiken is úgy tűnt, hogy jó eredményeket érnek el. Nagyon-nagyon érzés volt az, hogy ilyen kényelmesen és könnyedén tudtunk behúzni egy mérkőzést. Engem és be... ez nem zavart egyáltalán. Nem mondom, hogy zavart, csak <gül> azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy kicsit magamba is újra kell értékelni ezt, hogy most jön a Budafok, és azért néztem, hogy a Budafoknál kik voltak az érkezők, távozók. Ott is azért nagyjából újra kellett építeni a De csapatot. De kaptunk tőlük azért a is. Na hát, igen. Hát van egy vasváriuk. Viszont elérni. elhoztuk a cúgébert onnan, úgyhogy ez gyengítettük őket. Hát meg a dúst, ugye, aki, aki védett náluk. Hát náluk igen, nálunk nem. Nem. Szóval ott, is, ott is azért volt mozgás rendesen. Szegény túlve, 42 évesen meg ő véd. Ott egy nagy braboja, ahogy mondta a Kálmán, igen. és a gól után. És... De hát ez nem... Nem egy fenntartható állapot szerintem. És, távon. És, és az az érdekes, hogyha összerakjuk fejbe, hogy egy király Gábor, a Szűcs Lajos, ők is olyan 40 fölött még védtek, meg a tújvelt, hogy micsoda különbség van. Májt, hát, hogy érted? A három kapus között, hogy a tújvel olyan, mintha mondjuk 30-val éves lenne, a Szűcs meg a király, hát nem tudom, azokkal a 40 körül már nagyon sokat tettek ahhoz, hogy kiessen a csapatuk. Most érted, a Szűcs pápán védett, hát most ott... De nem, nem jól. Gyakorlatilag azért maradt bent évekig a pápa, mert valami ott tudták tartani. Hát a potyamackó az Jó, meg... akkor mondjuk ki, olyan volt a mozgásuk már, mint a homokzsák, a túlivel az meg ruganyos atlétikus. Nem tudom, hogy milyen életmódot folytat, de le a kalappal. Egyébként igen. Most, Pazki, hogyha valaki 42 évesen kérdés nélkül első számú kapus, akkor ott, ott valami működik. <gül> Elaludt? Aha. <gül> Akkor te halkabban majd rákeverünk egy picit. Hát nekem egyébként, még egy kicsit, hogy a csapatról beszélünk, hogy azért Ercu szerintem az letett végyét tehát nem is tudom mikor utunk után szabadrugásból gólt, mert talán lánza nincs itt. Hát volt tavaly is már, talán szabad Talán egy, igen, én is úgy emlékszem, de hogy azért ritkaság számba megy. Úgyhogy én nagyon elégedett voltam vele. Hát meg volt még egy pont rúgás, mert már a a vaki. Igen. Úgyhogy végül is két rugás volt a meccsen. Ja, a Cukéber az ja, nekem is egy ilyen nagyon pozitív, pozitív csalódás volt itt. Viszont van egy kérdésem, ami szerintem sok mindenkit érdekel, azért kérdezem meg inkább az adásban ezt a fiatal szabályt, hogy most a mls van az a kötelező ajánlása, hogy két u 20 20 asnak kell játszani. Így, két, de van még a... Ez úgy van, hogy két, két darab 2006-os vagy később született. Igen, van még egy, ami a kiemelt akadémiákra vonatkozik, és arról nekem fogalmam nincs, hogy ez pontosan hogy van, és hogy ez mi alapján döntik el. Nem mondanám, hogy én, ezt, én ennek most már tavaly óta próbálok utána járni, hogy ez hogy működik, mert van egy ilyen nemzeti sportfejlesztési és módszertani intézet, vagy nem tudom milyen, show, valamilyen sóhivatal, ami, ha jól értem, akkor ő bele tud szólni abba, hogy a, a különböző állami pénzek, amiket az akadémiák kapnak, azokat milyen feltétellel utalják. És, és tavaly óta, mintha elkezdenének mindenféle fel, komolyabb feltételeket állítani. A, a... Hát a kungergő ugye erre hivatkozott, amikor azt mondta, és hogy amikor a ugye nagyon nem találták a pénzt, akkor ugye ők elvileg nagyon sok mindenbe belementek, hogy a mennyi talán, fiatal fog van. játszani nálunk. És jött tavaly ez volt a mondás, ha jól emlékszem, hogy hogy ezért is kell ennyi fiatal percet csinálnunk, mert hogy ők a, pénz, a plusz pénz reményében bevállaltak egy csomó ilyen feltételt. Csak ezt nem tudom, hogy ezt hol lehet megnézni, vagy ezt kilátja. Hát ugye ennek az intézetnek a honlapján nem. Tehát nem kiváló. publikálják. A, én írtam már nekik levelet többször is, hogy mondják el legalább általánosságban, vagy ha nem, akkor legalább a honvédel a, a szembeni kéréseket adják ki. Ugye ezt azért is írtam meg nekik, mert hogy ezek az akadémiai pénzek, ezek közpénzek. Tehát, hogy jó lenne látni, hogy milyen feltételek mentén osztja szét ez a hivatal a közpénzeket, vagy milyen feltételek mentén tartja vissza ezeket a egyébként támogatásnak hívott dolgokat, semmilyen válasz. Érdekes módon a, a klubok se rakják ki az, hogy milyen feltételeket vállaltak, vagy milyen feltételekre kötelezték őket. És hogy ennek volt a két ilyen nagyon furcsa jelenet a a hétvégi fordulókban a, a következménye, az egyik, nem tudom, emlékeztek-e, a, a győrjegyző nyilatkozott egy olyat, hogy jó lenne tisztába tenni ezt a fiatal szabályt. Mert hogy fogalma nincs arról, hogy kit mennyi ideig, hogyan kell játszatni, hogy most neki négy plusz egy magyar kell, egy fiatal, vagy három plusz kettő, és akkor ugye akkor két fiatal, mert a kiemelt akadémia van. Ugyanígy a másik, az pedig a Újpest Diós volt, ahol Legendák szerint, ugye nyilván ez se, ez se bizonyította senki, mert nem publikálják, pár nappal a mérkőzés előtt tudta meg egyáltalán a Diós Győr azt, hogy ő, mint kiemelt akadémia, több fiatalt kell játszatnia, és ezért került be egy belső védős rác, akit percenként szivattak, mert hogy egyszerűen a felkészülésben nem vett részt, alig játszott a felkészülési meccseken, nem volt még kész a játékos. Hát nekünk nem tudta ezt a Diós Győr, ha maradnak korszamosi, ez nem valószínű, hogy itt maradt nem. Könnyen lehet egyébként a szamó azon. Az, tehát, ahogy a TV is mondta már többször, lehet, hogy akár itt is az adásba nagyon úgy tűnik, hogy ez a srác ki fogja nőni hamar ezt a mezőnyt. Tehát, nagyon remélem, hogy már van egy előszerződésünk vele, ugye neki elméletek lejár a kölcsön adása jövőre, és ezzel le is jár a Diós szerződése, ha minden igaz. Én nagyon remélem, hogy már tárgyalnak vele, mert... Hát följebb, hogy jövőre fog játszani. Ez biztos. De remélem nálunk. Hát. Mire gondoltál? -e? Persze, hogy nálunk. Erről, én nagyon, nagyon, nagyon kicsit rettegek attól, hogy őt elviszik, mert most az NBA mindenkire lecsap, aki, hogy mondjuk két egyenese tud rúgni a labdába, és hát ahogy ő, ahogy ő tegnap is játszott, ahogy vállalta -e a lövéseket, ahogy, hogy egy 18 éves gyerek, és azt látta, hogy itt egy vonal, ú, ez a 16-os, akkor nekem lőni kell, melyik a labda is. Tehát, tehát én ilyet nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára, nálunk, nem azt, hogy fiatal játékostól, játékostól egyáltalán, hogy hogy ilyeneket bevállaljon, de mondom visszatérve erre a szabályra, senki nem tudja, hogy mi, mik a feltételek, valamiért a klubok se publikálják, pedig, pedig egyébként jót tenne, ha elmondanák, mert a szurkoló is megértőbb lenne. Hát igen, nyilvánvaló, hogyha van egy olyan feltétel, amit kötelező tartani, akkor ha nem tud változtatni, akkor, akkor ez, ez van érte. Akkor azt nyilván elfogadja szurkoló, nem fogadja el, de legalább megérti, mert különben meg azt lát, hogy csak, hogy esetleg olyanok játszanak, akiknek semmi keresgyőző nem lenne adott esetben csapatban. Itt visszatérnék még az előző bajnokság utolsó két meccsére. Ott ugye egy háttérbeszélgetésből derült ki számunkra, hogy a különböző perccelvárásokból még majdnem ezer perc hiányzik nekünk az utolsó két meccsre. Ami ugye azt jelenti, hogy egy mérkőzésen 990 perc gyűjthető. Na most el lehet képzelni, hogy két meccsen összesen kb. 2000 perc, és nagyjából a felét nekünk fiatal percből kellett lehozni ami, mert, úgy, mert mit hiányzott még? És meglett? Meglett a végén, persze, úgy is nézett ki a két, a Kisvárda meg a, a Vasas elleni csapat, hogy tele volt fiatalokkal. Hát, hogy a múlt héten meg itt ugye valaki azt mondta, hogy milyen gálázás volt, meg mit tudom én, tehát akkor ezek szerint, ezekkel a fiatal percekkel együtt is Így van. kijött ugye a lépés, hogy. Hát, feltétlenül gondoltuk. Most ugye nem tudjuk, hogy idén, idén mik az elvárások. Ugye a Hombednek is kiemelt akadémiája van, ugye egy milliárdos összegről van szó. Hogyha ezt a támogatást elvonnák, akkor azt nyilvánvalóan ezt a klub nem tudnák igazdálkodni. Jó lenne tudnunk, hogy, hogy minek kell megfelelni. Ugye a, a videoton ellen, a pekár sérülése után, az első fél idő végén a Somogyi jött be, aki Szintén belefér az 20-as kategóriába, és csaknem fél órán át három 20-as játékos volt nálunk, tehát gyűjtöttünk plusz 30 percet. Jó lenne tudni, hogy mennyi kell. Valamint állítólag, ha jól értettem, akkor még olyan is, van, hogy nem csak nálunk kell gyűjteni perceket, hanem kölcsönadott játékosokból is pe kell perceket gyűjteni, ami aztán számomra teljesen értelmezhetetlen, hogyha van két kiemelt akadémia, akkor egymással játékos cserélnek, és akkor mindenki gyűjti a másiknál a perceket. Csak azért, mert kölcsönpercet is kell. Nyilván itt a mögött az ideológia valószínűleg az, hogyha az állampénzt ad kiemelt akadémiáknak, és nem mindenkinek van kiemelt akadémiája, akkor ezek a kiemelt akadémiák ne csak maguknak termeljenek játékos, hanem a teljes magyar futballnak. De, de megint, megint ott vagyunk, hogy nem mondják el nekünk. És jó lenne tényleg tudni. Én könnyen el tudom képzelni, hogy a Krajcsovics, a Dús, az Átrók, a Kocsisgerő egy csomó játékos tavalyi kölcsönadása ennek szólt, hogy gyűjtünk, gyűjtenünk kell a perceket. Nem tudom, hogy mennyivel tévedett Pisti. Hát annyival, hogy azt tudjuk, hogy nem tudjuk. Igen. <gül> én nagyon. Én azt gondoltam, hogy én, én vagyok kevésbé tájékozott ez de akkor ezek szerint ezt nem tudja senki megmondani jelenleg. Az az egy kicsit bosszant. Kicsit van titokzatos ez az egész. Hát 11 mm. kiemelt akadémia van, és nem tudjuk senkiről, hogy milyen elvárások vannak velük szemben. És ugye ne felejtsük, hogy vannak még ilyen nem kiemelt akadémiák, hanem minek hívják ezt, ami mondjuk a Kecskemétnek is van, ez a valamilyen központ, központ valamilyen köz, központ vagy valami ilyesmi. Rájuk például más szabályok vonatkoznak, tehát mind az NB1, mind az NB2 egy ilyen furán kétsebességes ligává változott, hogy, hogyha meg akarod tartani a támogatásaidat. És érted, elméletileg ez a profi két osztály, tehát elméletileg, hogyha most azt elvonatkoztatunk attól, hogy most itt kik vannak a klubok élén a legtöbb esetben, akkor elméletileg itt ugye a saját pénzével, meg a szponzorú pénzével ö, kéne, kéne ezt csinálni. Na most akkor hogy van az, hogy van egy szövetség, aki ezt teljesen fölülről vezérelve eldönti és megmondja mondjuk annak az embernek, aki a saját pénzét beleteszi, hogy ő most kit játszatsan, mennyit játszasson és mikor játszasson. Tehát én szerintem azért ez ez nem feltétlenül biztos, hogy jó, mert ugye most ugye fogunk tartani, hogy, hogy aki most a diószőrbe játszott belső de most már vagyunk ennél a gyereknél mert vele tudták ezt megugrani, hát szerinted az a gyerek, aki kerül a fiatal szabályból, mit fog csinálni. És ugyanott tartunk, amit a múltkoriadásban adásban is mondtam, hogy ez a gyereket teljesen tönkre fogják tenni. Igen, itt ugye az az érthetetlen, hogy mentálisan ha... biztos, hogy ilyen meccs után, most gondolod, hogy a Györbe is, leszedik róla a vizet, itt a keresztvizet leszedik róla, hogy így játszott. Ez a csóró gyerek, aki azt se tudta, hogy játszani fog valószínűleg egy héttel előtte. Most ő akár... belőle, hogy lesz majd ezután ja, normális a játékos. Ugye itt, ami, ami, ami itt nagyon érdekes, hogy... Most elfelejtettem. Ez nagyon érdekes. <gül> <gül> de, ja, igen, hogy nincs kifutása ezeknek a játékosoknak. Hát ezt mondom. A, Félredobják a... őket, mert utána megint be kell raknod igen. két u-húszas, de akkor akkor aki tavaly 20-es volt, és idő 21 éves, azt aztán tényleg nem főleg egy csapat se, hogy játszik két 21 éves, két 20 éves, és következő évben, vagy mi lesz? Két 22 éves, két 21 éves, két 20 éves. Érted, de, hogy mit csinálunk velük a de, hosszú távon? De, de érted még azt az alapvető logikai dolgot sem csinálták meg, hogy jó, akkor kiöregedett a 2006-os, a következő évtől már 2007-es kell. Akkor miért nem mondják azt, hogy a 2006-os, ha a következő évben is játszik, mondjuk a meccsek felén, akkor 50%-kal beleszámít. Tehát legalább legyen érde, kifutása az ennek van, a játékosoknak. Tíz év múlva, ugye, ha ezt tendenciálisan betartod, akkor gyakorlatilag 30 évnél öregebb játékosok nem lesznek az MB 2 ben Tulajdonképpen, ugye? Mert hogy Igen. ezek hol lesznek? Tehát ezek mi fog történni? Vagy ezek elmennek, akkor mindig majd az mb 3 ba meg, meg ide-oda, mert biztosan közöttük egy-kettő, aki játszni fog alanyi jogon is esetleg a következő évben, de amúgy a nagy része helyett be kell tenni majd mást. Igen. Itt, ami, ami ennek egy, egy alapja, ugye az, hogy az MLS kvázi a klubokat ezzel a percekkel, és a, itt nagy, amiről érdemes beszélni, hogy az, az MLS-nek mi az a forrás, amivel tudja ezeket a klubokat kvázi zsarolni. Itt arról van szó, hogy egy normális futballvilágban a a profi csapatok általában az első két osztály egy ilyen Magyarország méretű országoknál, ezek a profi csapatok termelnek pénzt. Ők úgy termelnek pénzt, ezek a szerencsejátékból származó pénzek, televíziós közvetítési pénzek, liga névszponzor, tehát összedobják a. a a kereskedelmi jogaikat egy ligába, és az a liga közösen értékesítem, hogy több pénzt lehet szerezni, és ők egymást közt osztják szét ezt a pénzt, amit aztán szabadon felhasználhatnak. Na most Magyarországon, gyakorlatilag Európában egyedülálló módon ez nem így működik, hanem az MLS-nél van minden ilyen kereskedelmi jog, az MLS értékesíti ezeket, nyilvánvalóan kicsit felülárazottan a szerencsejáték felé, valamennyire felülárazottan a köztelevízió felé, de hogy ebből van bevétele a kluboknak, és mint az MLS osztja szét ezeket a pénzeket, az MLS a klubok által bedobott kereskedelmi és marketing jogok, meg egyéb jogok ellenében szabályokat fog hozni. Tehát hiába termeled meg te a pénzt, megmondják neked, hogy mire költsd De ez olyan kicsit, mint hogyha neked van egy fizetésed, és nem arra költöd el, amire szeretnél, nem egy új strandpapucsot veszel, hanem köteleznek arra, hogy erre is, erre is, erre is, erre, erre költsd Teljesen abszurd. És ugye ebből következik ez az 5 plusz 1-es szabály, az emberhez elkezdte szankcionálni, meg, meg fegyelmezni a klubokat, és valószínűleg ennek is, ennek is lehet a következménye az a kiszólás pár hete a, a, egy zöldfehér klub hogy hogy... Újra kéne gondolni ezt a, az mls nek ezt a szerepét, és esetleg újra visszahozni a ligát, ami szerintem egyébként nekünk is jó tenne, itt főleg Kispesten, hogy, hogy nem, egy, nem egy, egy szabályozó szervezet, amihez tartozik több ezer csapat, nőitől futszálig, határozza meg a profiknak a, a problémáit, meg, meg dönt helyettük, hanem a profi csapatok saját berkeiken belül tudnák végre eldönteni, hogy mi legyen. Mindegy, ez kikívánkozott már belőlem régóta, hogy... Kicsit. Amúgy én szerintem, most nem leszek népszerű, de nekem tetszik ez a fiatal szabály. Én, én komolyan inkább ilyen Vidari Jonszon, meg meg a menedzserek játszótere lettünk, akkor inkább én nézek egy. Amúgy a Szamosi lehet elő se került volna, ha nincs én az ezt, a... Én ezt értem, Tibi, azt mondd meg nekem, hogy jövőre, meg utána, hogy ez hosszú távon menni fog, mi lesz ezekkel a játékosokkal, hogy fog felállni egy csapat. Tehát mi lesz ezekkel a játékosokkal utána? Hát, nem tudom, figyelj, most. Igen, például a keresztes helyzet is érdekes, mert én tartok tőle egy pont ezért nem játszik. Én nekem ő egyik ilyen kedvenc játékosom, és mondom, nagyon benne van, hogy ezért nem játszik. Hát ezt mondom, hát aki tavaly benne volt akkor a szabályban. De akkor meg ugye, értékesíteni kell, ez az de a kinek nem tud trendek, hogy 18-19 éves játékosat Jó, ja, Az MTK-n kívül mondj már valakit akiad egyébként normálisan. Akkor, elke... akkor meg kell próbálkozni, de nem éve... játszik a 18 éves, hogy adod el? Mondjuk most megy a kende a Benficá Játék, ezt igen. említsük meg, azért ez nagyon nagy dolog szerintem. Ja, ugye ő 17 ből U17-ből elhívták a Benfica próbajátékra, és én, én nagyon szurkolok neki, nyilván mi ismerjük minden személyesen is, de hogy ha nem ismernénk, akkor is sok sikert kívánnék neki, de így meg hatványozottan, mert azért szerintem ez ez nagyon, nagyon nagy dolog. Hajrákende. Így van, nagy nagy ugye, ugye hajrá és, és remélem, hogy sikerülni fog neki, mert ez mondjuk egy úgy lehetne annak, meg ez az akadémiának is. Szerintem egyébként egy jó ajánlólevél lenne, hogyha ilyen helyekre tudnának eladni fiatalokat. Amúgy bocsánat, csak visszatérve még erre a fiatal szabályra. Szerintem mls teljesen igaza van. Milliárdokat toltak a klubokba. De nem az MLS? Oké, de állami pénz. És az MLS, aki most megmondja, hogy merőfúj a Ez De ez állami pénz? A szerencsejáték. Ez nem állami pénz. Hát jó, de. Valamilyen szinten államdúrja. Atávon megint más. Tehát tudom, é, tudom. Itt, itt, itt különböző finanszírozások keverednek. egymással. nem ismert van a csapathoz. Igen. És minden finanszírozási formához más elvárás van. Tehát vannak, mondom, ezek a, a liga jellegű bevételek. oké, értelek, hogy ezek ilyen technikai dolgok, de abban megállapodunk, hogy rengeteg pénz ment a fiatalokra Így van. a klubokhoz. Így van. Kérdékek az egy másik kérdés, hogy nem tudtak semmit a klubok, vagyis hogy nem is a klubok igazából hanem az akadémiák, ez vitán felül áll, szerintem, senki nem is kérdőjelezi meg. Itt az a kérdés, hogy ez eddig egyrészt miért nem zavart senkit, másrészt pedig, hogy ennek az -e a módja, hogy akkor ezek után, hogy bár 15 év alatt maguktól nagyon keveseknek sikerült beverekedni magukat egy felnőtt csapatba, alanyi jogon, akkor most ezt felülről szavályozva megmondja valaki, és akkor most ez így, jó lesz, -e, mert akkor ezzel mit fogunk elérni? Igazából nagy büdös, semmit, mert akkor ami kötelező játszatni eddig játszik, és ami nem lesz kötelező, az a csóró gyerek csinál, amit akar, mert a helyére megint be kell valakit. És ezért éreztem tőle az előbb is, hogy akkor mit fog csinálni az a gyerek, aki öregszik ebből. Mert hosszú távon nem mond ezt nekem, hogy mondjuk, ha azt nézzük, hogy Magyarországon ritka, de mondjuk öt éves projektbe gondolkodjunk egy klubnál fölnevessz egy 20 évest, mondom, akkor utána a következő évben kiállsz két 20 meg egy 20, két 21 évesse, utána 22, 21, 20, érted? Akkor az már hat játékos a következő évben, nyolc, úgyhogy 23 éves lesz a legöregebb játékosod. Hát ez nyilvánvalóan megoldhatatlan. Ezért mondom, hogy szerintem ez így ebben a formában baromság. És ráadásul kettő, tehát, hogy az... az... És meg az hogy nincs kifutórendszer. Mondom, a... és most mi lehet, hogy jól járunk ezzel kivételesen. Bár amikor bajnokok lettünk, akkor is egyébként volt ez a szabály. Volt, és pont erre akartam célhozni, nem tudom, emlékeztek-e, hogy a bajnoki cím után nyár közepén, amikor a Bersevával, Bersevával játszottunk, akkor a akkor a ennek lett az áldozata gyakorlatilag, hogy nem lehetett tudni, hogy marad-e a szabály, vagy nem. De hát aztán meg is szüntették marát, akkor nekünk túl jól sikerült, és bajnokok lettünk, hogy gyorsan eltörölték. <gül> hát most ezt figyelj! Nézd, hát nyerjük meg az MB2-t és eltörlik ezt a hülyeséget is, hogyha ezen múlik, hogy, a, hogy az MLS visszatérjen valami normális szabályrendszerhez, akkor mi tudunk bajnokságokat nyerni. De hogy pont a, ugye a szegény Kostával is az történt, hogy nem fért be már a Kispestbe, akkor mi nem, nem tudtuk, hogy kell -e új fiatal, akkor épp pont kellett, akkor jöttek a Herjeckyék, nem tudom, emlékeztek-e, Krisúék, és a, a Kosta két BL meccs között igazolt el talán Mezőkövesdre. Úgyhogy az előző szezonban tudja megmondani szerintem. Hát igen, akkor ment el. És ugye az előző szetomban ő gyakorlatilag berobbant a csapatba, tehát ugye Diós Györben, Debrecenben duplát, triplát rugott, nem is akárhogy. És a, de hogy az, akár a közelmúltban is látjuk ennek a, ennek a fiatal szabálynak a negatív hatásait, tehát a dúst le tudtuk építeni, gyakorlatilag erről volt már itt is szó, de hogyha akár megnézzük a tavalyi fiatalokat, a szegény átrok ugye a sérülése miatt, került ki, de hát a, a idén ősszel már ő sem játszott tízszer a padra, nem lépett nálunk pályára. Tehát, hogy ezekkel a kiöre, kiöregedő, tehát konkrétan a 19-20 éves játékosokról beszélünk kiöregedőként, nem fogják bevállalni a klubok, pláne nem MB2-ben, ahol egy-az, feljutásról van szó, kettő, tavaly óta látjuk, hogy az MB2-ből is ki lehet esni könnyedén. Tehát, hogy a... Na és egy 12 csapatos MB1-ben egyébként ezt, hogy vállalod be, amikor gyakorlatilag mondjuk a, a kívül. 11 csapat azért játszik, hogy ne essen ki. Most ezt, ezt leszögezhetjük. Tehát ami nincs, akkor 41 pár pontod, vagy 40 pontot körülbelül, addig mindenki ezerre meg, hogy ki ne essen. Most ezt megkockáztatni, vagy plusz még fiatallal, de hát ez... ez szerintem ez, ez, ez nagyon. Tehát az vagy nagyon jó játékos kell, hogy legyen az a fiatal, de hát ilyen meg. Én nekem az, a, az, az tényleg az a, az a következménye ennek, hogy most én el tudom képzelni a Fecótól, hogy ül a, a segédedzőivel, meg elemzőivel a heti értekezletnél, és így próbálják kimatekozni, hogy, hogy akkor ebből kell még ennyi perc, ott kell még annyi perc, de ezt a játékost is be kell rakni, meg itt is van, még erre is kell figyelni. Tehát gyakorlatilag egy idő után ezekkel a fiatal szabályokkal azt érjük el, hogy az edző, nem a legjobb csapatot küldi fel, ez hanem, már, ez nagyon az régóta. már régóta így van, de hogy most már optimalizálnia is kell. Tehát neki azzal kell számolnia, hogy jó, most ezt a videóton meg kell verni, talán a karceg egy kicsit könnyebb ellenfél, majd tudok több fiatalt, akkor majd összeszedek annyi percet, hogy végén majd kijöjenek a, a mutatók. Így nem lehet futballozni. Ennek ellenére abban igazon a Tibinek, hogy így viszont fel tudnak tűnni játékosok. Mert, mert most valószínűleg egy... egy egy könnyebbnek tűnő mérkőzésre jobban be fog vállalni olyan játékosokat, akik nem feltétlenül, ugye hétvég, most is hétvégén tegnap, bocsánat, is hétvégén tegnap, ugye a szabóákos bejött 20 percre, és egész jó, jó teljesítmény nyújtott a jogszélen. Igen, meg hogyha belegondoltok, amikor kiestünk az NB1-ből, kik játszottak ott? Ha milyen, milyen légiósok? Komolyan mondom, hogy NB1 közelében nem szabadott volna őket engedni, és akkor én inkább nézem a kispesti fiatalt, hogy abból mi lesz mond az a Plakusz egy szabad rúgást nem tudott elvégezni. Az van. a Vidari onzon, ez, ez nem is tudom ki. Emlészel a Plakusz de csenkó. most azért, mert a, tehát, hogy van, nyilván ebben tök igazad van ti, de most emlékezzél, hogy Ghost of the ezt a bárás négereket ért, az... Évekig rajtunk rögött mindenki, meg a troll focin, a, érted? Jó, az ő dola, ő mindig az a csiszolatlan gyémántot keres, tudtuk, hát, hogy ő Igen, csak azt mondom, hogy, hogy érted, most a Sunny boy meg szóval azért lehet itt még ilyen nagy legendákot felsorolni, akiket sikerült idehozni, akik valószínűleg semmi. tehát keresni valójában nem volt itt, tehát ebben igazad van, és játszanak is fiatalok. Én ezt nem mondom, csak azt mondom, hogy szerintem ez így, így sok, ez a szabályozás. Mondom én szerintem pedig sok logikai érv szól mellettük. Amit mondtam, rengeteg milliárd érkezett már klubokhoz fiatal nevelésre. Igen, csak Igazából nem Igazából lég... nagyon kevés légiós tudsz eladni külföldre, inkább a fiatal, szerintem jobban el lehet adni egy-egy, aki jól megy. Hát te úgy néz ki, hogy Magyarországon inkább a légiósokat adták el külföldre. Most, most a kapust eladták a liverpool például. Jó, hát Jó hát vannak kivételek. Igen. De, hogy, de hogy neked akkor nem hiányzik ez, hogy legyen egy kifutása ezeknek a fiataloknak, tehát hogy a következő évben is bent maradhassanak egy csapatban? De csak van a hogyha csak őt nézzük, én őt nagyon sajnálom, mert most padozik. És szerintem... akkor a, tehát akkor már most ő magadnak elmondasz. Oké, de lehetett volna adni, vagy, vagy tehát várj, hát tehát itt van ott edző, van, mit tudom, vezetőség, akkor mondja meg neki, hogy figyelj, ez a szituáció van, keres csapatot, mert nem nagyon fogsz játszani. Tehát ez egy játékszabály, amit kitalált az M lesz, csak nem akarja És seket. Mert kötelező kettőt játszatni, akkor szerinted ki az akinek, amikor azt mondják egy edzőnek, hogy figyelj ide feckó, itt van két-húsz év alatti, amiből ugye minimum négyet kell, hogy ott torcsának a csapatnál, ugye, mert sérülés, eltiltás minden lószal, van négy, de inkább öt, 20 év alatti gyerek, akkor még 21 évesből még mennyit szeretnél akkor egy keretbe, hogy ne billenjen el teljesen. Mert azt azért láttuk, hogy amikor csak fiatalokkal játszottunk, hogy a mi lett. Hát ott nem volt meg a, a tapasztalt maga csapatban, azért nagyon nagy probléma volt. Na jó, hogyha de a hogy a tehát ezt mondom halvadszor, hogy három év múlva mi le, hogy lesz, hogy fog felállni egy csapat, akkor ezek mit fognak csinálni abban a három évben, vagy négy évben, amik a 20 21-ig játszol, ugye, és akkor 21-től mondjuk 24-25-ig mit fognak csinálni? De dekázgatnak valahol? A... De egyébként az átrok erre egy jó példa, mert itt valahogy nem kellett. Elment Mislenybe, ezek szerint csinált egy jó tavaszt, mert azért megmondom őszintén, nem néztem minden egyes meccsét, és elvitte az MTK. Tehát mondom, ehhez alkalmazkodni kellene ehhez a szabályhoz. Igen, de most képzelj egy olyan, olyan helyzetet, hogy mondjuk van két 20 as fiatalunk egy évben, és azt mondja ki a szabály, hogy a következő évben 50%-kal ugyanúgy beleszámít, ha kifutott ebből a korból. Hát azt a két fiatalt bent tarthatod a csapatba, de csak egynek számít, és akkor mellé már csak egy jó kell beépítened. Tehát lenne inkább egy ilyen fokozatosság a felépítésükben. De nem is ismerjük a szabályrendszert, mondta az a De ezt pont ismerjük, ezt az MLS-féle húszas szabályt. De te a másikról beszélünk. A másikat az Akadémiai Szabály arról fogalmaz. ezt mondom, lehet, hogy van ilyen. Ott, ott jól emlékszem, ott valami hasonló, olyasmit mondtak, hogy mint a 25 éves korig a saját nevelés számítana, és akkor ott néznek perceket. Tehát ahhoz a pénzhez igen, ilyenek számítanak, viszont azt meg nem tudjuk, hogy ott hány percet kell összegyűjteni, és mik a szorzók, meg, a, meg az arányok. Na jó, mindegyem nagyon már most a hétvégétől is, meg mindentől. től. igen, oké. Okay. Csak hogy úgy szerintem még ezt a budafokot azért nagyon be kéne. Pörgetni, vagy hogy az nagyon jó lenne, hogyha arra töre mindenki venné a fáradtságot, is kijönne egyrészt első hazai, másrészt nyertünk, harmadrészt úgy negyedrészt meg jó lenne, hogyha tényleg ez az 5-6 ezer körüli nézőszám ki tudna alakulni, mert azért szerintem az, az nagyon szép dolog lenne, nagyon jó lenne. Hát így van, egyetértek, de szerintem ezzel nem lesz probléma, mert ez a tegnapi játék, ez nagyon sok embert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 örült az eredménynek, látta, hogy, hogy mi van, látta, hogy milyen, milyen szurkolás van, úgyhogy én szerintem én olyan 5-6 ezer nézőt várok a mérkőzésre. Azért mondjuk be, hogy a, a szerdán a stadionnál a, miért a ajándékboltban, csütörtökön a futballházban, és pénteken megint az ajándékboltnál lehet kapni egyeket délután, hogyha S valaki lehet, hogy bérletet. személyesen, igen, és még akkor tart a bérletárusítás, ugye az egészen a a fordulóig. És addig, addig arányosan csökken egyébként az ára mindenkinek. Tehát, hogyha valaki esetleg nyaral az első két hazain, akkor is szerintem megéri megvenni, mert utána arányaiban csökken az ára. Tehát, hogy, hogyha valaki nem akar sorba állni állandóan, akkor szerintem jó a bérlet, meg, meg amúgy is jó a bérletes élet. Most lesz is egyébként sorsolás, úgy láttam a klubnál, végre egyszer a bérletesek is kapnak valamit, lehet regisztrálni, és valamint ezt kisorsolnak. Meg lehetne még akciókat kitalálni, mert most a videótól néző számán ez nagyon visszaköszön, szerintem az, hogy 10.000 forint volt egy bérlet. És te 2000 adtak el belőle? Hát ez azért jó, hozzáteszem egyébként, hogy azért megint más, hogy egy egész város persze. beáll egy klub mögé, miközben állul meg a kerület, szerintem semmilyen formában nem támogatja a klubot. Szóval hogy azért, azért ez, ez nagyon más. És persze lehet azt mondani, hogy drága jegy vagy nem drága. Messze-messze ez a legolcsóbb szórakozás. Tehát egy kanyarba egy egy szerintem nem külön mint egy doboz cigiváros Úgyhogy és szerintem ez, ez, ez nem lehet kifogás, hogy, hogy ezért nem jön valaki a gyerekeknek. Van ingyenes bérlet, van nem tudom hány éves korig, 14 éves korig talán ingyenes nálunk. A kanyarba, igen. Kanyarba van. Az, hogy, hogy... A korzón egyéb kedvezmények vannak, van ja, klub honlapján a személy jegyinformáció. Igen, szóra, de hogy, hogy, hogy szerintem azért ez nem egy meg. Tehát nem egy megfizethetetlen szórakozás ez a meccsre ma Magyarországon, Nyugat-Európában, szerintem lényegesen, lényegesen drágább árak vannak mindenhol. Hát, most gondoljunk bele, hogy elég volt kimenni Szlovákiában már egy, egy 2000 forintos edzőmeccsérgyárral találkoztunk, vagy ezer, valahány, 4 euró vagy 5 euró volt, nem emlékszem. Igen, ilyesmi. Tehát, az ügyesebbek alkuttak. <gül> Én, hát, hasonló, mint váron a legelső MB2-es képes alkuképes volt a belépés. Hát az nem alku volt, hanem, hanem egyszerűen fölsrof volt az árat. 500-ról indult, mire odaértünk már? 1500 volt? Hát volt 500, kapta egy-egyet, akkor valaki két diákot Ezer, kapott, igen. valaki egy felnőtt egy gyerekkel, ott 1500-ért is be lehetett jutni. Igen, ilyen volt, 1000, meg 500 ilyen bónyai. És Ahogy igen. ment a vonulás, mindig a 500 méterenként emeltek jár. <gül> nekünk a járót. nekünk egy stózba vette meg az Attila, és egy ilyen, kapott egy halom jegyet és valami összeget fizeted, de amikor megnéztem nem is annyiba került, amit kapott. Meg azt, azt tudjuk, hogy hányom, mennyi. Hát Ez teljes volt az is, tényleg. Jó, hát első MB2-es meccsünk volt az új érában. Van még valami, ami belénk szorult, akár a videóton kapcsán, akár a hét kapcsán. Ankétről akarunk beszélni, volt valami érdekes? Egy beszélhetünk. Volt, van? Úgyhogy ankétom. Hát, ugye azon kívül, hogy... Belenézek a jegyzeteimbe. Jó, sikerült a tavasz, kialakult a keret, blablabla, nem sok klubnál maradt együtt ennyire a mag, blabla. Ez igaz. Így van. De Minőségileg erősödött a keret. Ez is igaz. Egyelőre úgy látszik. Én továbbra is azt mondom, mint amit a múlt héten kapus középcsatár. Tehát, hogy ez a kettő szerintem kelleni fog, ha nem is ütközik ki most az elején, hosszú távon biztosabb hogy szükség lenne rá, mert a túlvető nem elvárható szerintem, hogy végig egy egész szezont ennyi idősen. Ha a feckó úgy látja, hogy ebből a háromból mégis ő véd, akkor másik kettő felé nincs meg a bizalma, a gondolom, oda kéne valaki. És már most nincs csatárunk, és meg elsőkeződött a szezon. Most a medgyes cse lesz a hétvégén, tehát hogy azért elég korlátozottak lesznek a lehetőségei a feckónak. Most szélen meg vagyunk. Hát, ha Kántor visszatér, most tényleg nem tudom, hogy ő vele mi van. Szeret. Tudja, tehát, az a pint... egész alapozás kiért, hogy gyakorlatilag. Tehát a pinte ugye... is mégis játszott nem? De... 20 percet. Ez igaz. Volt még egy érdekes téma az ankéta, nem tudom, hogy ez most az adásba, hogy beleférne, vagy, vagy szerintem neki egyszer egy külön hosszabb részt. Ugye ez, a, ami minden, minden ankéton felmerül most már hosszú évek óta, a Kispest Honvéd név visszavétele. Támogatjuk. Hát nyilvánvalóan támogatjuk, de szerintem ezt, ezt a külön adásba kéne Igen, ugye megbeszélni, és... Ezen kívül még az ankéton talán a sélei megegyezte, hogy a klub működése anyagilag stabil. Ez egyébként valamennyire látszik is az igazolásokon. Látszik azon, hogy egybe tudták tartani a keretet. Na, nagyon érdekesség volt, Hát nem az, van, az az, az, az átkapus az az vicc. Bózkozás, nem, nem, vicc most ezt mindenki döntse, hogy ezt viccből mondták, vagy nem. Én továbbra se értem, de De hát egybe. ha újra gondolják ezt. Az utolsó meccsen már most kaptunk egy ígéretet, ugye, hogy az ezen túl mindig nyitott lesz legalább. Mert a Aztán télen majd meccsen, reméljük, hogy... Azért hozzátenném, hogy télen általában külföldön táborozik a csapat, és nem is tudom, mikor volt utoljára itthon téli edzőmeccség. szerintem, hogyha... Egyszer volt különben egyik edzőmeccsen, hogy az első három százat engedték be? Emlékeztek rá? Volt egy, talán Honvéd-Siófok a Műfüves pályán, még a régi stadionban, egy edzőmeccs, és az egyik... Nem, sár... ez az akadémián volt. Akadémián, mert nem volt, volt egy srác, aki már... Azt kellett hazudnia a biztonsági őrnek, még a kanyarbejárat bejárat jött be, hogy ő vendég siofoki szurkoló, és a pálya mellett mászott át hozzánk, mert hogy megtelt. Ott volt egy pillanat, amikor a katasztrófa védelem komolyan gondolta azt, hogy a a régi műfős pályánknak 250 a befogadóképesség, és akkor 250-en férünk be. De én nem emlékszem arra, hogy nagyon összevesztünk volna, hanem rugalmasan megoldotta a, a szervezést mindenki. Jó, nyilván, figyelj, ez egy ilyen félék poén volt, gondolom. Az igazi okot azt úgyse tudjuk meg, hogy miért vannak zárt kapus meccsek. Szerintem nekünk tovább is az a dolgunk, hogy követeljük, vagy kérjük, vagy mindegy, ki a vérmérséklete szerint, hogy ne legyenek zárt kapusok a meccsek, aztán próbáljuk meg ezt minél több esetben elérni. Most ezen kár szerintem tovább rugózni, mert úgy csináltunk jelenleg, most mit csinálunk, meg nyerjünk a Budafog ellen azt ennyi. No, a sápi budafok. Mondani akartál, amit te Igen, még itt az ankétről annyi jutott eszembe, hogy érdekes volt, hogy a vezetőség azt mondta, hogy a névváltoztatás, hogy a budapesti honvéd, vagy Budapest honvéd néven ismerik a klubot, és az ajándíkshop előtt volt bár az ankét, az ajándíkshop csak Kispest feliratú termékeket árul. Nekem csak ez tetszett a legjobban ott. Hát, ahogy a Kálmán is mondta itt a, az adás elején, a Budapest szólt a honvéddal összefüggésben, gyakorlatilag az ellenfellek szokták használni, és ők is rosszul. <gül> <gül> hát, hogy, én nem is tudom, hogy, hogy Kis Pest szurkolótól valaha hallottam el, hogy a Budapest honvédnak szurkol, vagy, vagy Budapest honvédot élteti. Nekem ez így, bevalom, nekem nem áll számra, és nem, nem tudom, hogy másnak. Hát kerekítsük le akkor hogy az adást, egy ilyen nagyon egyszerű megoldása, így tippeltek a Budafok ellen. 4-0. Az igen. Nekünk. Ja, jó <gül> Számszerűleg gondolod? Ja, annyit mondtam, hogy győzünk. Igen. <gül> De nagyon vagy kicsit. Nézd, hogyha ugyanez a játékot játék visszaköszön, mint amit a Fejérvárral láttuk, akkor azt gondolom, hogy, hogy a három most is meg lesz. Én szerintem kettő lesz közt hogy 3 1 2 0 azt nem tudom, de ebből a kettőből tippelnék valamelyikre, hogyha végre ki nem mondom. De hozzáteszem, hogy biztos vagyok benne egyébként, hogy, hogy az edző és a Tamás is fel fogja hívni a figyelmüket rá, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés. Ja. És, és akkor van érték a Fehérvári győzelemnek, hogyha hozzuk a Budafok elleni meccset is. Nehogy, nehogy elvigye a a Fehérvár meccs utána, hogy a srácokat. Ennek ellenére továbbra is ugyanazt mondom, mint minden szezon előtt, hogy Veretlen szezon és az első gólt a kupa döntőben kapjuk, de az nem számít majd az eredmény szempontjából. Na fordítjuk. Így van. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, beszélgettünk egy jót. Ha minden igaz, akkor jövő héten már egy más felállásban. Bocsánat, még egy tippet nem ja, mondtam. Mondt, nem kettő állat, majd... Jó, Akkor ahogy mondtam, akkor jövő héten jövünk újra, más felállással, és akkor próbáljuk azt megoldani, hogy hogy ahogy időnk engedi, lehetőleg legkésőbb szerdánként kín legyen valahogy az új adás. talán ezt merjük így valahogy vállalni, talán a, a kedd az az időpont, ami a legtöbb embernek jó, hogy ez rögzítésre kerüljön, és ha aznap elkészülünk, akkor ma aznap hallhatjátok, ha nem, akkor, akkor ez átcsúszik a holnapra. Na, köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy hallgattatok minket, nektek meg köszönöm a beszélgetést. Köszönjük, köszönjük, köszönjük a meghívást.